Лила. Ен ухопила Шарлоту за її пухку талію і кружляла з нею по кухні, аж вони у битві засапалися. «О, Шарлоту!» – весело сказала вона. «Я не віщунка і не донька віщунки, але хочу зробити пророцтво. Доки почервоніють клени, у цій кам'яничці станеться весілля. Перекласи тобі це прозою, Шарлоту? «Ні, це я і сама розумію», – відказала Шарлота. «Весілля?» Не поезія, але чому ви плачете, пану Ширлі Мем? Бо це так прекрасно, як у романах, і трошки сумно, мовила Ен, утираючи сльози. Це все так гарно, але чомусь і печально також. Еге ж, за кого б не виходити усе ризик, підсумувала Шарлота Четверта. але я думаю, пану Шерлі Мем, чоловік то ще геть не на найстрашніше лихо. Розділ 29. Поезія і проза Наступний місяць Енн прожила у виріз будження, якщо характеризувати це за еймолійськими мірками. Підготовка до від'їзду до Редмонта її майже не хвилювала. Панна Лаванда виходила заміж, і у графтунській кам'яничці точилися нескінчені планування і обговорення, у яких незмінно була присутня і щаслива, та зачудована Шарлота IV. Потім прийшла кравченя з собою принесла захват, нестерпні муки вибору і примірки. Майже весь свій вільний час Ен і Діана проводили в прихіст колуни. А бесоними ночами Ен міркувала, чи слушно порадила пані Лаванді коричневу дорожню сукню замість темно синьої і стріблясто сіро шовкову сукню. Фасоно принцеса». Усі, так чи інакше пов'язані з історією пана Лаванди, були щасливі. Пол Ірвінг примчав до «Зелених дахів, щоб обговорити чудові новини з Ен одразу, як батько все йому розповів. «Я знав, що тато гарно вибере мені другу маму», – гордо мовив він. «Це чудово, мати такого надійного батька, дорога вчителька. Я дуже люблю пану Лаванду. Бабуся теж рада». Вона каже, добре, що тати не одружується знов з американкою, бо хоч першого разу все було непогано, хто знає, чи так само йому пощастило би вдруге. І пані Лінд каже, що вона цю затію схвалює, бо коли пан Лаванда вийде заміж, вона, напевне, покине свої дивацтва і стане як інші люди. Але сподіваюся, що ніяких дивацтв вона не покине, бо я їх теж дуже люблю». Я не хочу, щоб вона ставала, як інші люди. Тих інших людей і так забагато довкола. Ви ж розумієте, дорога вчительку. Шарлота Четверта теж сяяла від щастя. Ох, як гарно все вийшло, пану Ширлі Мем. Коли пан Лаванда і пан Ірвінг повернуться з весільної мандрівки, я поїду з ними до Бостона. А мені ж тільки 15 років, пану Ширлі Мем. Усі мої сестри мусили чекати до 16 і аж тоді їхати А правда пан Ірвінг чудовий Він обожнює саму землю В неї під ногами І так дивно буває часом дивитися на нього Коли він дивиться на неї Мені слів бракує Щоб описати пану Ширлі Мем Я страшенно рада Що вони люблять одне одного Коли так женяться Це найкраще Хоча деякі люди можуть женитися і без цього У мене є тітка вона аж тричі виходила заміж. Спершу з любові, а потім іще двічі з розрахунку. Із усіма чоловіками була щаслива. Хіба тільки не тоді, як мусила їх ховати. Але я вважаю, що вона дуже ризикувала пану Шерлі Мем. «О, це так романтично!» – зітхала ввечері Енн у розмові з Марілою. «Якби я не заблукала того дня, коли ми йшли до Кімбелі, то не зустріла би пана Лаванди і не привела б до неї пола. І він не написав би татові, що ходив до неї в гості. Якраз тоді, коли пан Ірвінг збирався їхати до Сан-Франциско. Він каже, що коли одержав той лист, передумав і відправив до Сан-Франциско свого компаньйона, а сам приїхав сюди. П'ятнадцять років він нічого не чув про пану Левандо. Хтось йому сказав, що вона виходить заміж. Він думав, що так і сталося. І більше ніколи про неї не розпитував. Але тепер усе вийшло правильно. І в цьому є й моя заслуга. Може, і правду сказала пані Лінд, що їм так судилося. І сталося б так у будь-якому разі. Та нехай. Я все одно щаслива бути з у руках проведіння. Так усе це справді надзвичайно романтично. Нічого романтичного я тут не бачу. Холодно відривала Маріла, який здавалося, що за чужими справами Ен геть забула про коледж. І дарма вона цілими днями стовбичить у прихист колуни, помагаючи пані Леванді. Спершу вони сваряться, як двоє дурнів. Тоді Стівен Ірвін їде до Штатів, там одружується і живе собі щасливо. Тоді жінка його вмирає, а він вирішує податися додому і думає, як там колишня наречена. Чи не згодиться таки вийти за нього? Вона тим часом живе самотою, і то, ймовірно, тому, що просто інший жених їй не трапився. Вони зустрічаються знову і вирішують побратися. І де в усьому цьому романтичність? «Нема, звісно, коли розглядати це так», – відказала Енн, ображено. мовби Маріла вихлюпнула на неї відро холодної води. «Таким воно здається тільки в прозі». Але в поезії все зовсім інакше, і я думаю, боронилася, розчервоніла Енн із завзятим блиском в очах, що так дивитися значно приємніше. Маріла глянула на її щасливе юне лице і втрималася від подальших скептичних коментарів. Зненацька до неї прийшло розуміння, що краще, певно, мати дар божественного погляду і чеснот і, як Ен, бачити події крізь чарівну призму видозміни, чи то виявлення справжньої сутті, котра все вмиває неземним, прекрасним сяйвом, невидимим для тих, хто бачить світ лише в прозі, як вона сама і Шарлота IV. «Коли буде весілля?» – запитала вона, помовчавши. «Останньо серпне восерду. Їх обвінчають у саду під жимолостю» там, де пан Ірвінг освічився їй 25 років тому. Це так романтично маріло, навіть у дійсності. Не буде нікого, крім пані Ірвінг, Пола, Гілберта, нас із Діаною та ще козин пана Лаванди. А о 6 годині вони сядуть у поїзд і вирушать аж на Тихоокеанське узбережжя. Восени вони повертаються і заберуть із собою до Бостона Пола і Шарлоту IV а при хістоклу не чекатиме тут їх усіх. Вони, звісно, продадуть корову, корей і заб'ють вікна, але щороку приїздитимуть сюди на ціле літо. Я така рада. Дуже важко було б узимку в Редмонді думати, що люба кам'яничка стоїть замкнена, усіма покинута і порожня, чи що в ній живуть інші люди, а це було б значно гірше. Але тепер вона лежиться в моїй пам'яті такою, як завжди. І я знатиму, що вона щаслива, чекає літа, коли до неї знов повернеться життя і сміх. Втім, не лише далеко на юні закохані були того року щасливі разом. Підтвердження тому прийшло до Н якось надвечір, коли крізь ліс вона рушила до садового схилу і опинилася в саду Барі. Попід великою вербою стояли вдвох Діана та Фред Райт. Діана притулилася до сірого стовбура, опустивши вії на зорум'яні ліщоки. Фред тримав її за руку і щось казав, тихо, але дуже палку. У цю чарівну мить для них не існувало нікого в усьому світі. Ані вона, ані він не побачила Ен, котрій єдиного погляду вистачило, щоб усе зрозуміти, і тихенько втекти назад у ліс. Вона бігла, не спиняючись, аж до самої своєї кімнатки на східнім піддащі, де мовчки сіла при відчиненні вікні, намагаючись дати лад розбурханим думкам. «Діана і Фред закохані», – зітхнула вона. «Це здається таким, таким безнадійно дорослим?» Віднедавна Енн не полишала підозри, що Діана зраджує меланхолійний образ пайронічного героя, що про нього мріяла колись. Але, як то кажуть, краще раз побачити, ніж десять разів почути. Переконавшись у своїх підозрах на власні очі, Енн була цілковито збентежена і здивована. Зненацька їй стало самотньо Так, ніби Діана переступила поріг нового незвіданого світу, лишивши позаду Н, котрій ще не вільно було відчинити ці двері. «Усе так швидко змінюється, і мене це трохи лякає», – сумовити подумала Н. «Тепер боюся, що ми з Діаною вже не будемо такі близькі. Я не зможу довірити їй усі свої таємниці, раптом вона перекаже їх Фреду. Але що вона знайшла в ньому? Він хороший і дуже веселий, але... Це ж лише Фред Райт. Це питання дивує нас от віку. Що люди бачать у своїх обранцях? Проте, як чудово, що всі ми бачимо різне. Бо якби всі бачили одне й те саме, то, як казав один старий індіанець, кожен хотів би взяти мою жінку. А вже ж Діана бачила щось у Фреді. І те щось було недоступне очам Ен. Назавтра вона... Замислена, сором'язлива юна панянка прийшла до зелених дахів і розповіла все Н під сутінковим склепінням кімнатки на східній піддащі. Дівчата і плакали, і цілувались, і сміялись. «Я щаслива», – сказала Діана, – «але трохи смішно думати, що тепер я заручена». «А як воно – бути зарученою?» – поцікавилася Енн. Ем, «Залежить від того, з ким» відповіла Діана зі зверхністю притаманною всім зарученим у розмовах зі своїми не надто ще досвідченими подругами. Із Фредом це так чудово, але думка про зарученість з кимось іншим мене просто жахає. Невелика ж нам із того втіха, коли Фред на світі лише один, засміялася Ен. «Хіба ти не розумієш, Ен? розсердилася Діана. «Я ж не про те кажу. Важко це пояснити. Але байдуже» ти збагнеш сама, коли настане твоя черга. Господь з тобою, найдорожча Діано. Я все зрозуміла. Хіба не для того нам дається уява, щоб дивитися на життя очима інших. Ти мусиш бути дружкою на моєму весіллі, Н. Пообіцяй мені приїхати, де б ти не була, коли я виходжу заміж. Я приїду із краю землі, якщо доведеться. Урочисто пообіцяла, Н. Хоча це, звісно, буде не скоро. Зашарілася Діана. — Щонайменше за три роки, бо мені ще тільки 18, а мама сказала, що жодні із своїх доньок не дозволить вийти заміж, доки їм не виповниться 21. А Фредів батько хоче купити для нього ферму Авраама Флетчера і спершу виплатити дві третини її вартості, а тоді вже переписати на нього. Та однаково трьох років замало, щоб зібрати посаг на власне господарство я ж іще геть нічого не вишила. Завтра й почну. У Майри Джиллі збуло до весілля 37 вишитих серветок, і я хочу мати стільки ж. Так, не можна вести господарство, коли маєш усього 36 серветок, мовила Ен серйозно, проте в очах їй спалахнув посутловий вогник. Діана глянула на неї ображено. Не думала я, що ти не з мене, Енн, дорікнула вона. Я не насміхалася, мила, вибачливо проказала Ен. Лише трошки вирішила тебе підражнити. Я певна, що ти будеш найкращою у світі господинею, і як гарно, що ти вже зараз уявляєш собі дім своєї мрії. Щойно проказавши ці слова, Ен захоплено почала зводити в уяві свій власний ідеальний дім. Господарював у ньому, звісно, її загадковий, гордий, меланхолійний герой. Та чомусь був там присутній і Гілберт Блайд, що допомагав їй розвішувати картини, боротися в саду і робив усе те, що гордий меланхолійний герой певне вважав негідним своєї особи. І хай як намагалася Ен прогнати Гілберта з думок, він несбагненним чином опинявся там знову і знову. А що вона поспішала, то мусила облишити спроби і продовжити своє будівництво. Це їй вдалося так успішно, що дім її мрії був зведений і обжитий перш, ніж Діана заговорила знову. «Мабуть, Ен, тобі смішно, що я люблю Фреда, хоч він так відрізняється від того уявного, омріяного мого чоловіка – високого і стрункого. Але чомусь я не хочу, щоб Фред був високий і стрункий, бо тоді, розумієш, це був би вже не Фред. Звісно, – додала вона не без жалю – ми будемо кумедною парою. Обоє товстенькі і такі опацьковаті, але краще так, ніж якби хтось із нас був низенький і товстий, а інший стрункий та високий. Як морган слон зі своєю дружиною. Пан Лінд, коли бачить їх разом, завжди сміється і каже, що любові метром не зміряєш. Нехай, сказала згодом Ен, розчісуючи коси перед зеркалом у позолоченій рамці. Я рада, що Діана щаслива і задоволена. Та коли настане моя черга, якщо настане, сподіваюся, це буде цікавіше. Хоча і Діана колись так казала, повторювала, що не вийде заміж у звичайний спосіб, і що він мусить здійснити дивовижний подвиг, щоб завоювати її серце. Але вона змінилася. Може, і я змінюся? Хоча ні. Зараз я певна, що ні. Ох, заручно це так складно, коли вони стаються з найкращими подругами. Розділ 30 Весілля в прихист Колони Надійшов останній тиждень серпня, а з ним весілля пана Лаванди. За два тижні по тому Енн і Гілберту належало їхати до Редмандського коледжу. А ще за тиждень – пані Лінд мала переїхати до зелених дахів і розташувати свої лари і пенати в кімнаті для гостей, котра вже чекала на неї. Усе зайве хатня причандаля вона випродала на аукціоні і тепер увесь час віддавала інші приємні справі, допомагала Аланам збирати речі перед від'їздом. Наступної неділі мала відбутися прощальна проповідь пана Алана. Старий лад поступався місцем новому, думала Енн із легким смутком, що оселився в її серці поряд зі щастям і радістю. Зміни то не завжди приємно, але геть завжди цікаво, замислено мов пан Гаррісон. Двох років достатньо, щоб усе лишалося без змін. Коли довше, воно мохом береться. Пан Гаррісон курив на ганку своєї ферми. Дружина самовіддано дозволила йому робити це і у домі, якщо тільки він вичинятиме вікно. Пан Гаррісон віддячив їй за цю поступку тим, що за гарної погоди виходив з люлькою на двір, тож у сім'ї панував взаємний спокій. Ен зайшла до пані Гаррісон по жовті жоржини. Надвечір вона з Діаною збиралася впрехістоклуни, допомогти пані Лаванді і Шарлоті Четвертій з останніми приготуваннями до вранішнього свята. У пана Леванди жоржини не росли, вона їх не любила, та й не пасувала вони до мовчазного спокою її старомодного саду. Але того літа в Ейволі і по близьких околицях квіти були рідкістю. Ледь не всі їх винищила буря дядька Ейба. Тож Енн і Діана гадали, що старий кам'яний глечок кремового кольору, який зазвичай слугував священним містилищем ляпончиків, матиме щонайбільш доречний вигляд на сходах проти темно-червоних шпалер, коли в нього поставити букет жовтих жоржин. «А ти оце їдеш до коледжу за два тижні?» – спитав пан Гаррісон. «Нам буде сумно тут без тебе, Емілі і мені» а в зелених дахах тепер житиме пані Лінд. Воїстину, нема незамінних людей. Іронію, з якою промовив пан Гаррісон останні ці слова, неможливо відтворити на папері. Попри теплі взаємини дружини з пані Лінд, його власні стосунки із цією ласкавою добродійкою навіть тепер годилося б описувати з воротом озброєний нейтралітет. «Так, їду», – відповіла Енн. Я і тішуся, і сумую водночас. Мабуть, смітатимеш усі нагороди, які там роздаватимуть у Редмонді. Може, здобуду одну чи дві, сказала Енн. Та це вже не має для мене такого значення, як два роки тому. У коледжі я хочу навчитися, як прожити життя найпомніше і узяти від нього все найкраще. Як розуміти і допомагати іншим. І собі теж пан Гаррісон притакнув. «Еге ж, саме для цього і потрібен коледж, а не для того, щоб випускати пихатих бакалаврів із головами забитими книжною вченістю так, аж ні для чого іншого там місця вже немає. Ти слушно кажеш, Енн, я певен, тобі коледж не зашкодить». Після чаю Енн і Діана поїхали до прихист-колони. Взявши із собою всі квіти, котрі лише вдалося розшукати у своїх і сусідських садах. Кам'яничка тим часом виривала від збудження. IV четверта гасала будинком так стрімко і швидко, що її сині банти, здавалося, перебувають усюди водночас. Ніби шолом полководця вони майоріли в гущавині події. «Слава Богу, що ви прийшли! – щоримовила вона. – Бо ще стільки всього зробити треба! Глазур не хоче застигати, і треба ще почистити все срібло, скласти валізу. І, о, пану Ширлі ті півні, що їх треба готувати, досі бігають за курником і кукурічують. Пану Шерлімем, а пані Лаванді нічого і не довіри нині. Таке щастя, що кілька хвилин тому прийшов пан Ірвінг і повів її пройтися лісочком. Залицяння добре, коли доречне пану Ширлі та якщо плутати його із прибиранням і куховарством – Нічого не вийде. Отак От я вважаю пану Ширлі Мем. Енн і Діана працювали так самовіддано, що до десятої години навіть Шарлота IV лишилася задоволена. Вона заплала волосся в численні кіски і натомлена вклалася спати. Але я все одно не засну, пану шерлімем. Мем. Боятимуся, що в останню хвилину все піде шкареперть. Вершки не зіб'ються, чи пана Ірвінга нагла кров заліє, і він не приїде. Ну, та в нього, здається, нема такої звички, спитала Діана, і ямочки на її щоках вирухнулися. В очах Діани Шарлота Четверта уособлювала, якщо не красу, то принаймні одвічну радість. Це не те, до чого можна мати звичку, з гідністю відказала Шарлота. Воно просто стається, і все. Будь-кого може залити нагла кров, і вчитися для цього не треба. А пан Ірвінг страшенно схожий на мого дядька, якого нагла кров залила в ту мить, як він сам сідав обідати. Але, може, усе ще й пойти гаразд. У цьому світі лише й варто, що надіятися на краще, готуватися до гіршого, а приймати, що Бог пошле. Я хвилююся, чи буде завтра гарна погода, мовила діана. Дядько Ейп пророкував на цей тиждень дощ, а після тієї бурі. Я не можу не вірити його словам. Енн, котра ліпше Діану знала, який стосунок мав до бурі дядько Ейп, цим не переймалася. Вона міцно проспала всю ніч, а щойно почало на світ благословлятися, її розбудила Шарлота Четверта. «Ох, пану Ширлі, мем, яке жахіття, що мушу будити вас так рано?» – доленав її стоїн із-за дверей. Але ще стільки всього зробити треба. І ох, пану Шерлі Мем, я боюся, що піде дощ. І будь ласка, прокиньтеся, скажіть мені, що не піде. Ен кинулася до вікна, в надії, що таким чином Шерлота Четверта просто намагається швидше її розбудити. Та, на жаль, цвітанкове небо не віщувало нічого доброго. Попід вікном сад пана Лаванди, що мав бути сповнений прозорим чистим сонячним світлом, стояв похмурий, і непорушний. Небо над ялинами облягли темні грізні хмари. Виглядає дуже погано, мовила Діана. Сподіваємося на краще, рішуче відказала Ен. Хай лиш не буде дощу, а свіжий перлинно-сірий день це навіть приємніше, ніж спекотний і сонячний. Але дощ буде, бідкалася, прослизаючи до кімнати Шарлота, комедна фігурка з незліченними кісками на голові, що стерчала на всі біч, перев'язані білими торочками. Дочекаються останньої миті, а тоді, як ли вони, і всі змокнуть, і стежка розкисне, і їх не повінчають під жималостю, і це дуже погано, якщо на молоду не посвітить сонце. Хай що ви скажете, пану Шерлі, мем. Я знала, що все це надто добре, щоб так тривати. У цю мить Шарлота Четверта Страх, як нагадувала панно Елізу Ендрюс. Дощ не пішов, хоч і далі видавалося, що на те заносяться. До півдня всі кімнати були прикрашені, стіл накритий, з вишиканим смаком, а на горі, прибрана до вінчання, уже чекала молода. «Ви така вродлива!» – захоплено мовила Ен. "Перегарна", луною відгукнулася Діана – «Усе вже готово, пану Ширлі мем. і досі нічого страшного не сталося», радісно підсумувала Шарлота IV, рушаючи переодягатися до своєї кімнатки. Усі кіски вона розпустила, пишні шкучері, на які перетворилося її волосся, заплела у дві товсті коси, перев'язавши їх не двома, а вже чотирма новими сліпучо-синіми бантами. Верхні банти створювали враження – наче із шиї в Шарлоти ростуть крильці. До стоту, мов хоровими, в Рафаеля. Проте самі Шарлоті вони здавалися дивовижно прекрасними, і вбравшись у білосніжну сукню так ретельно накрохмалену, що вона могла стояти сама собою. Маленька покоївка оглянула себе в дзеркалі з превеликим задоволенням. Яке, щоправда, тривало лише доки в гостьовій кімнаті, вона михцем уздріла високу дівчину в білій сукні, що плавно облягала її струнку фігуру. Дівчина прикрашала гладенькі, хвалясті, радуваті коси білими, мов зірки, квіточками. «Ох, ніколи я не буду така, як пана Ширлі», – розпачливо подумала сертежна Шарлотта, – «бо такою, певно, треба вродитися». І ніякі намагання не поможуть. О першій годині прийшли гості, і серед них пан та пані Алан. Панові Алану належало повінчати молодих замість графтонського пастора, котрий мав тим часом відпустку. Дотриманням формальностей молодята знехтували. Пана Лаванда спустилася до передпокою, де чекав її наречений, і коли він узяв її за руку. Так подивилася на нього великими карими очима, що Шарлота IV, котра завважила цей погляд, схвилювалася і збентежилася. Попід жимилостю на них уже чекав пан Алан. Там само зібралися і гості. Ен і Діана стояли біля старої кам'яної лавки. Поміж ними Шарлота IV тремкими холодними пальцями стискала їхні долоні. Пан Алан розгорнув свою синю книгу, і почалася церемонія. Щойно ж він оголосив пана Ірвінга і пану Лавандо чоловіком і дружиною, сталося те, що пригарне і символічне. Сонце визирнуло з-поза сірих хмар, і радісне його сяйво линуло на щасливу молоду. Сад ожив. У ньому затанцювали тіні і мерехтливе, іскристе світло. «Який чудовий знак!» – подумала Ен, підбігаючи, щоб поцілувати наречену. Потім щасливо пару зі сміхом оточили радісні гості. А троє дівчат зникли в будинку перевірити, чи все готово до банкету. «Слава Богу, усе закінчилося пану Ширлі зітхнула Шарлота четверта. «Вони одружені, живі і здорові. І байте же, що тепер станеться. Мішечки з рисом у куморі мем, старі туфлі за дверима, а вершки в льосі на сходах. О пів на третю пан та пані Ірвінг вирушили на станцію в Брайт-Рівер, де мав чекати вечірній поїзд. І гості поїхали їх проводжати. Коли пана Лаванда, о, пробачте, пані Ірвінг переступила поріг свого старого дому, Гілберт і дівчата обсипали її рисом. А Шарлота Четверта так влучно кинула стару туфлю, що вона вдарила пана Аллена по голові. Та найгарніший із прощальних ритуалів продемонстрував усім Пол. Він вискучив на ганок, гучно калатаючи у великий старий обідній дзвоник, що зазвичай стояв на кам'яній полиці в їдальні. Пол хотів лише щенити радісний галас, та щойно дзвоник затих із-за річки, і пагорбів долинула чарівна мелодія Казкових весільних дзвонів Чиста, ніжна і легка Мов би Люба Луна останній вітала пана Лаванду Отак із цим солодким благословенням Вона і поїхала від колишнього життя Що його повнили мрії і фантазії До нового Зі справжніми турботами і клопотами Ще за дві години Ен і Шарлота Четверта верталися стежиною до кам'яничків двох. Гілберт у справі поїхав до Вест Графтона. Діано ж удома чекав жених. Ен із Шарлотою мали пробрати в будинку і замкнути двері. У саду розливалося золоте світло призахідного сонця. Поміж дерев кружляли метелики і голи бджоли. Та маленьку кам'ячку вже огорнуло невловне відчуття самотності, котре завжди настає після закінчення свята. Боже, хіба тепер тут не сумно, схлипнула Шарлота четверта, що плакала всю дорогу додому зі станції. Знаєте, пано Ширлі, мем, весілля, коли скінчиться, не набагато радісніше за похорон. Настав клопіткий вечір усі квіти належало прибрати. Посуд помити, незіданій ласощі скласти до кошика на потіху менших братам Шарлоти IV. Н жодної миті не відпочивала, аж доки все знову стало чисте і ухайне. Невдовзі Шарлота поїхала додому зі своїм багажем, а Н пройшлася тихими кімнатами, почуваючись так, мов залишилася лишилася самісінька в покинутому банкетному залі і зачинила віконниці. Тоді замкнула двері і омустилися на лавці під тополою, чекаючи Гілберта. Втомлена і виснажена, вона все ж безупинно снувала довгі-довгі думки. «Про що ти думаєш, Енн?» – запитав Гілберт, підходячи до неї. Коня і бричку він лишив на дорозі. «Про пану Лаванду і пана Ірвінга», – мріливо проказала Ен. Енн. «Як гарно все вийшло, правда?» Вони знову разом, після стількох літ розлуки і непорозумінь. Правда, відповів Гілбер, вниз, пильно дивлячись на Н. Та хіба не краще було б їм жити без розлук і непорозумінь, іти вдвох усе життя, взявшись за руки, і не мати спогадів, котрі б не належали їм обом. На мить серце Н заколотало частіше, І вперше в житті вона опустила очі під поглядом Гілберта. А бліді її щоки спалахнули рожевим рум'янцем. Мов завіса, що була перед її внутрішнім зором, піднялася, відкривши перед нею ті почуття і той бік дійсності, про який вона ще не здогадувалася. Може, справді, кохання не надходить бучно і пишно, як осейний лицар на білім коні – а з'являється тихо і непомітно, мов давній друг Може, воно виринає із життєвої прози І лише сненацьке сяйво, що лине на її сторінки Відкриває в ній ритми і музику може, може, кохання саме собою розквітає із дружби Наче троянда із золотавим усердям Що вислизає із зеленої своєї оболонки потім завіса впала. Проте Н, яка верталася додому темною стежкою, була вже не тією Енн, що весело і безтурботно приїхала сюди минулого надвечір'я. Цю сторінку її діводства, мов би, перегорнула невидима рука. А попереду лежало доросле життя усіма його чарами і таємницями, болями і радощами. Гілберт розважливо мовчав, читаючи в цій тиші і світлі незабутнього рум'янцю Н історію наступних чотирьох років. Чотири роки сумліної, радісної праці, винагороджені набутими корисними знаннями і завойованим милим серцем. За їхніми спинами між чиней у старім саду поринула задуму маленька кам'яничка. Самотня, але не покинута. Вона ще не розлучилася із мріями, сміхом і радістю життя. Буде в неї ще не одне наступне літо. Тим часом вона може зачекати. А за річкою, ув'язнена у пурпурових барвах, чекала своєї години Люба Луна.